І була б я хлопцем, дядько неодмінно став би мене навчати грі на органі або ще якимось розумним речам. Але дівчинка з незаможної родини в провінційному містечку насамперед мала знати те, що дозволило б їй згодом вийти заміж і дбати про свою родину. Я не сперечалась. Та й гріх було нарікати – Моя доля могла бути значно гіршою. Одного серпневого ранку до дядини приїхала мати, мадам Орданс. Дядько був у церкві, я бавила Жозе, граючись з ним у дворі та втримуючи його від шкоди. Близько обідньої пори я почула в будинку схвильовані голоси. Потім мадам Орданс швидко вийшла у двір, Забрала у мене малого і веліла, чим чимдуж бігти спочатку до мадам Брюне, повитухи, і просити її швиденько йти до нас, а потім бігти до церкви та сповістити дядька Антуана, що почалися пологи. Наприкінці весни минулого року ми вже пережили подібну подію, з тією тільки різницею, що дітей у хаті ще не було, окрім мене. Але на мене в той день не дуже зважали. Тепер я приблизно уявляла собі, що буде далі за сценарієм. І що все неодмінно закінчиться добре. І мадам Брюне оголосить, хто народився. Я б хотіла дівчинку. Але я страшенно боялася тіччених несамовитих криків. Я бігла через містечко до будинку повитухи на вулиці Турдевіль, на гарній вулиці, що охоплювала колом центральну частину міста. На небі з'явилися хмари. Вітер тріпав дерева, і це було дивно, бо ранок і перша половина дня були причудовими. Поки я гупала у хвіртку мадам Брюне, почули, як мадам Лобар, бабуся Жака та Кікі, -Кі, чий будинок був навпроти за високим кам'яним парканом, наказувала їхньому робітникові поспішити на пошуки дітей, бо от-от буде гроза. Сповістивши по витуху про пологи, що почалися у дядини, я побігла до церкви. Дядько, схвильований так само, як і рік тому, почав метушитись, він то переставляв якісь предмети, то завмирав і починав шепотіти молитви. Потім ми вийшли з церкви. Він глянув на небо, що було вже повністю затягнуте хмарами, а здалеку за річкою вже блимало. Раптом він помітив біля клумби неприбрані інструменти. Лопату, сапу, маленькі граблі. Розгублено глянув на мене, потім на вулицю перед церквою. «Я все складу, вийдіть. Я приберу і замкну сторожці», – сказала я, відтягуючи момент мого повернення додому. Я б хотіла прийти, коли все скінчиться, коли всі будуть радіти новій дитині, а гортанні крики тітки та хвилювання усіх домашніх будуть вже позаду. Думаю, дядько і сам би волів прийти, що називається, на готове. Але він був з тих, хто керується не власними бажаннями, а почуттям відповідальності. Він дістав з кишені довгий бородчатий ключ і простягнув мені. В небі загуркотіло. Я махнула рукою в бік дому. Біжіть уже, зараз буде злива. А ти ж як? Я? Ну, якщо не встигну, перечекаю тут, у сторожці. Не хвилюйтесь. І рушила до клумби збирати інструменти. Радіючи нагоді, не поспішати додому. Перші величезні краплі прибивали пилюку на землі та нещадно били по квітах. Хмари були надто темними серед білого дня. Я сховалась у сторожці, затягнувши туди інструменти. Це була одна кімната з ліжком під ковдрою, зшитою з різнокольорових клаптів тканини, з одним стільцем, Низеньким табуретом, маленьким квадратним столиком біля віконця і чавунною пічкою з іншого боку. Біля дверей в стіну було забито три довгі цвяхи. На одному висів сюртук. Кривий поль багато років сторожував при церкві та дбав про порядок навколо будівлі. Казали, що око він втратив у Першу світову, там же отримав контузію і через це не дочував та ще й накульгував. Але зі своїми обов'язками коло церкви він справлявся, доки не сталося з ним лиха. Місяць тому в лузі його вдарила блискавка. Ще якийсь час він був живий, але непритомний, та незабаром помер, так і не приходячи до тями. Місце його досі було ніким не зайняте, і сторожка стояла порожня. Я здригнулась від грому,